De var långt borta från närmsta civilisation, fyra och en halv mil utanför det lilla samhället Sioux Lookout i den skogiga provinsen Ontario i centrala Kanada, när de hörde det. Ett ensamt rop som ekade under den uppsprucket molniga himlen. par som var ute och gick med sin sonson i trakter de var vana vid. Han i paret är jägare och har jagat där i området i hela sitt liv. Han vet hur älgar, björnar och vargar låter, men det här ljudet kände han inte igen. Och det verkade komma närmare. När sonsonen skrek tillbaka blev de nervösa och började gå tillbaka till bilen. Men på vägen fortsatte de höra skriken, de desperata, vilda, höga vrål som de inte förstod vem eller vad som kunde förmå utstöta. Skrik som det bara är vår fantasi som kan förklara. Människan har blivit huvudlös Så är hon död Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner Och det vi hörde till en början här Var en inspelning från de kanadensiska skogarna Från i höstas i en artikel i The Guardian spekuleras det i om det är Bigfoot eller Wendigo som ligger bakom ljuden. Men andra gissar på grisligbjörnar som kan vråla på ett sätt vi människor tycker låter övernaturligt. Vad som än är den verkliga förklaringen kan man se ljuden som en påminnelse om folktrons ofrånkomlighet. Idag vet vi mer om många av tillvarons märkliga inslagen vi gjorde för. Vi kan förklara jordbävningar, låg och högvatten, vatten, himla fenomen. Men när vi har ett vrål från skogen som vi inte känner igen, som inte passar in i våra vetenskapliga omvärldsbeskrivningar, har vi ändå lika snabbt till de övernaturliga förklaringarna som vi hade förr. Då blir vi som forntidens människor som bara hade sina egna berättelser att vända sig till för att få den trygghet som en sammanhängande story innebär. Tänk då hur många förklarande berättelser som måste ha uppstått under de årtusenden då vi inte hade de vetenskapliga förklaringarna att vända oss till. Tänk på alla ljud, syner och upplevelser som måste ha stört oss, skrämt och förundrat oss och hur de resulterat i berättelser som byggts upp likt byggställningar kring dem för att göra dem till begripliga inslag i livet. Och tänk på hur de berättelserna lever kvar än idag som parallella dimensioner till den vetenskaplighet som sedan dess vuxit fram som påminnelser om det djur vi egentligen innerst inne ännu är. Sådana där berättelser har ni alltid gillat, ni som lyssnar på den här podden. Och det finns ju gott av dem. Vi har redan i två avsnitt, avsnitt 34 och 41 år 2016, berättat om folktro. Och nu har det blivit dags igen. För nu har vi två utmärkta berättelser på temat att presentera. Om du har en berättelse om folktro eller någonting annat att tipsa om, då är det bara att skicka in den till sr.se. Men i det här avsnittet ska vi börja med en historia om hur till synes oskyldiga platser i naturen kan dölja hemska hemligheter. Här kommer historien Klövna stenen, skriven av lyssnaren Malin och uppläst av Eva Dotzi. Det jag vill berätta om hände en februaridag, bara ett par månader efter att jag och min man flyttade till en liten gård uppe på Lindrödsåsen i Skåne. Där växer skogen in på knuten och trots att byn bara ligger tio minuters promenad bort så är närheten till naturen och friheten påtaglig. Det var också anledningen till att vi valde att flytta just hit. Jag har alltid älskat skogen och långa promenader där– med bara vindens viskande i trädkronorna som sällskap. Vi har höns och en liten flock får och de verkade trivas lika bra i sitt nya hem som vi. Huset kändes från första början snällt och hemtrevligt. Efter många år som hyresgäster hade vi äntligen hittat en plats som kändes som vår egen och där vi skulle kunna förverkliga våra drömmar. Min man drömde om verkstad, trädäck, uteplats och snygga trästaket. Jag fantiserade om ett utekök under en blommande pergola och om mer plats till fåren och hönsen att få strosa fritt. Efter några veckor med kaos och flyttkartonger började vi känna oss upppackade och hemmaåtstadd. Vi satt ofta på kvällarna och förundrade oss över att vi inte längtade tillbaka till gården som vi hyrt i över åtta år. Inte ens lite. Jag älskade den vildvuxna trädgården runt vårt eget lilla hus och dammen alldeles i skogsbrynet. Och jag älskade att ha vår egen stig direkt ut i storskogen på godsets ägor. Det är ganska stenigt här uppe på åsen- Åtminstone för att vara i Skåne. Och inne mellan de grova granarna i godsets skog, alldeles nära vårt hus, ligger ett imponerande flyttblock. En stor, rundad stenkoloss som är närmare fem meter hög och ungefär dubbelt så bred. Men det speciella med stenblocket är att det har delats i två delar, som av en väldig yxa. Om det spruckit genom frostsprängning eller något annat vet jag fortfarande inte- men de båda halvorna har fallit isär precis så pass att det går att gå emellan dem. Jag minns att jag tänkte på helvetesgapet i Ronja Rövardotter- när jag för första gången, med händerna mot de bägge stenhalvorna- pressade mig in i den smala gången. Stenen tonade upp sig på båda sidor av mig- och himlen syntes bara som en smal liten skärva ovanför. Av en ren händelse nämnde jag det där flyttblocket för en av grannarna när vi träffades vid postlådorna en morgon. Han är född och uppvuxen i byn, har tagit över sina föräldrars gård och är en fantastisk källa till lokalkunskap. Han är bara tiotalet år äldre än mig och inte alls en sån där lokalbo som hyser djuprotad skepsis mot alla nykomlingar. När jag nämnde flyttblocket för honom så nickade han igenkännande. Klövna stenen, sa han. Vi brukade leka där när jag var barn. Det var lite spännande när man var en tio-elva år så där. Mamma tyckte inte om att vi gick dit förstås. Ja, så, sa jag, och hoppades att det skulle finnas någon historia om platsen. Ja, jag vet egentligen inte varför. Antagligen var hon väl rädd att vi skulle klättra upp på stenen och ramla ner och slå oss. Eller så var det något annat. Skogen tillhörde ju godset även på den tiden och hon var kanske rädd att skogsmästaren skulle se oss ränna där. Varför kallas den klövna stenen? Frågade jag. och försökte dölja min besvikelse över att inte ha fått veta något mer spännande. Det vet jag inte. Den är ju klöven sa hon på sin runda skånska och ryckte lite på axlarna. Den ska ha delats av ett blixtnedslag en gång i tiden, men om det är sant vet jag inte. Det får ju ha varit en rejäl blixt i så fall. Jag mumlade något instämmande till svar och vi skildes åt. Klöven betyder kluven på skånska och stenen är ju kluven i två halvor. Men jag var allt lite besviken över att han inte hade något mer spännande att komma med. Ändå bestämde jag mig för att gå ner och ta mig en närmare titt på stenblocket. Jag ville väl se om det syntes några spår efter blixtnedslaget, antar jag. Inte för att jag hade en aning om vad jag skulle titta efter så långt efter ett nedslag. Och frostsprängning var väl ändå en mer sannolik orsak till sprickan. Stenblocket såg givetvis, ut precis som det gjort förra gången jag var där en stor grå klump med torra lavar på sydsidan och enstaka tussar med mossa på norrsidan det var för brant och toppigt för att jag skulle våga mig på och försöka klättra på det men jag kunde förstå att lockelsen måste ha varit stor för en pojke på tio år jag makade mig försiktigt in i den smala gången mellan blocken och sökte med blicken efter något, en rispa, en sotig rand, någonting som kunde vittna om ett blixtnedslag. Jag drog av mig vantarna för att lättare kunna undersöka stenen med händerna. Eftersom jag var så upptagen med att titta på stenen såg jag mig inte riktigt för hur jag satte fötterna och rätt vad det var halkade jag på en fuktig gren som låg på marken i klyftan. Foten gled iväg och jag vinglade till, dunsade mot stenen och landade på höger knä. Det högg till i knät och när jag vacklande reste mig hade jag skrubbat upp en djup reva i jeansen och blod sipprade fram. Jag hade landat på något hårt och vast och när jag petade med tåspetsen i jorden kände jag någonting konstigt. Mödosamt och grimaserande böjde jag mig ner och petade fram ett föremål i svartnad, lite rostig metall. Det såg lite ut som en tunn hästsko där ändarna gick ihop och omlott. Knät gjorde rejält ont nu och jag ville bara hem och tvätta av såret och se om jeansen skulle gå rädda. Så jag stoppade metallringen i jackfickan och började halta tillbaka upp till huset. Efter att ha tagit mig upp för trappan och lirkat av mig jeansen i köket, försiktigt för att inte få in jord från byxorna i såret, glömde jag helt bort den underliga hästskon. Morgonen efter gick jag som vanligt ut så fort det började ljusna för att släppa ut hönsen och mata de andra djuren. Längst nere på trappan till huset låg vantarna som jag haft på mig dagen innan. Jag rynkade pannan. Jag kunde inte minnas att jag lagt dem där. Jag hade tagit dem av mig när jag var vid stenen, det visste jag. Automatiskt gled handen ner i fickan och jag plockade upp metall metallföremålet som jag ramlat på. Metallen var mörk och lite rostig, tvinnad och vriden till en lustig liten knut, som en hästsko som någon böjt ihop ändarna på. Jag tänkte att jag måste ha lagt vantarna i fickan på jackan- och tappat dem på trappan innan jag gick in. Lite underligt var det förstås att min man inte tagit in dem. På morgnarna hade han alltid bråttom- så han kunde förstås ha missat dem. Men igår kväll borde han ha sett dem. Jag plockade upp vantarna. De var kalla, genomvåta och de stank. De luktade inte gödsel- en lukt som jag är mer än bekant med och som då och då sätter sig i kläderna. Nej, den här lukten var tung och fuktig och lite metallisk. Som lukten av våt hund blandad med den fräna stanken av slaktrester. Jag menar inte doften av kött och blod utan den där skarpa lukten av inälvor som uppstår precis när man tar ur ett dött djur. Vi slaktar själva och jag brukar undvika att närvara just vid urtagningen eftersom jag tycker lukten är så vämjelig. Jag släppte vantarna och lät dem bli liggande på trappan. Som de luktade tänkte jag inte ta dem på mig eller stoppa dem i fickan. Istället gick jag bort till ladan för att gå in till djuren. Men synen av den tunga trädörren fick mig att stanna tvärt. Dörrvredet är gammalt metallsmide och själva dörren består av två lager brädor med isoleringsull emellan. Nu såg jag djupa rivmärken över brädorna som om ett stort djur med vassa klor försökt gräva sig in genom dörren. På ett par ställen skymtade den gula isoleringen fram i de djupa skårorna. Rivmärkena gick lodrätt över hela dörren uppifrån och ner med flera centimeter mellan varje skåra. Jag kände håret resa sig i nacken. Det såg ut som märken efter klor. Men det fanns varken varg eller björn här och märkena var för stora för att kunna vara något annat. Eller kanske ett lodjur. Jag såg mig plötsligt över axeln. En kuslig känsla växte i magen på mig. Solen låg fortfarande och tvekade som en smal rand vid horisonten- och ladan kastade en djup skugga över gårdsplanen. Dörren är aldrig låst, som en säkerhet om det skulle börja brinna. Så jag tryckte ner handtaget, klev in och tände lampan. Som djurägare oroar man sig alltid för att något ska hända med ens skyddslingar. Allt från sjukdom och olycka- till att ondsinta eller okunniga människor ska ställa till med något fanstyg. Men det här kunde inte vara en människa. En människa skulle bara ha öppnat dörren och gått in. Precis som jag själv. Jag tittade till höger där hönsen hade sitt tillhåll. De satt stilla på sina pinnar och såg vaksamt på mig. Jag sköt upp den lilla luckan i fönstret så att de skulle kunna gå ut när det ljusnatt. Normalt sett brukar de kackla ett lågmält god morgon, men inte idag. Jag gick snabbt vidare till fåren. För att komma in till dem måste jag öppna en dörr och ta mig in i en annan del av ladan. Så fort jag sköt upp dörren började fåren bräka högt och fara omkring i kätten. Någonting var verkligen inte som det skulle här. Fåren hade väljt ut sin vattenhink och det var blött och gäggigt i halmen. Jag gick ut igen, stängde dörren efter mig och satte kurs mot stegen upp till loftet. Jag har ett nedkast där uppe så jag kan slänga ner ny halm direkt i kätten. Det sparar mycket arbete. Stegen var en hemsnickrad variant, inte så stadig som man skulle önska. Men det hade inte blivit av att byta ut den eftersom så mycket annat känns viktigare att få ordning på. Jag var framme vid halmbalen när jag plötsligt hörde hönsen kackla nerifrån. Inte det trevliga morgonkacklet, utan ett hysteriskt och högt ljud, precis som när de vädrar ett rovdjur utanför hönsgården. Jag vände genast för att klättra ner igen. Om det var räven så skulle han snart ta sig in genom det tunna plastnätet och in till hönsen. Det var då jag hörde det. Det andra ljudet. Någonting rörde sig där nere, någonting stort och tungt. Med hasande steg närmade det sig genom den smala hallen mot loftstegen. En skräck som jag aldrig tidigare varit i närheten av grep tag i mig och jag stod som fastfrusen och bara lyssnade. Plötsligt kände jag en tung, fuktig stank av inälvor och regnvåtskog samma stank som på vantarna ett skrapande ljud hördes och stegen vippade till jag såg mig hastigt omkring, driven av en instinkt som tydligen satt djupare rotad än själva skräcken försvarsinstinkten jag retirerade snabbt bakåt mot halmbalen och såg mig desperat om efter ett vapen inkörd i balen stod hötjugan mina händer darrade när jag drog loss den och fattade den som om den varit en lans. Så lyssnade jag igen. Det som fanns där nedanför visste att jag var där. Stegen vippade till på nytt och så hörde jag ett flåsande ljud som av ett djur som vädrar i luften. Var det var så kände det doften av mig. Det visste att jag var här och det var på väg upp. Stegen vippade igen, ännu mera nu, tills den stod rakt upp för ett kort ögonblick innan den tippade över och välte bakåt. Så följde en tung duns och ett obeskrivligt ljud ekade i ladan. Ett hemskt ljud, någonstans mitt emellan en vargs ylande och en katts fräsande. Jag stod som förstenad och lyssnade neråt igen. De tunga stegen hasade mot golvet och sen hörde jag grova klor skrapa mot de putsade väggarna när varelsen försökte klättra upp till loftet utan stege. Jag vet inte hur lång tid som gick. Antagligen var det bara frågan om någon minut men det kändes som en evighet. Jag stod som fastfrusen med hötjugan darrande i händerna- och kunde inte förmå mig att närma mig kanten för att se efter. Sen började hönsen kackla hysteriskt igen- och jag förstod att varelsen måste ha flyttat sig. Jag hörde plastnätet i dörren till hönshuset riva sönder- men hade definitivt inte längre någon tanke på att klättra ner och rädda mina höns. Plastnätet hade varit en nödlösning- ett tillfälligt sätt att stänga för hönsen i ladan innan vi fick tid att bygga ett ordentligt fristående hönshus. Men jag hade inte oroat mig för rovdjur. Dörren in till själva ladan var ju ändå stängd. Snarare hade jag oroat mig för att hönsen själva skulle lyckas ha sönder nätet och smita ut, ställa till oreda och skita ner i byggnaden. Nu stod jag stilla och lyssnade på ritschandet när varelsen rev sönder plastnätet och kacklandet när hönsen i vild panik försökte fly. Jag tyckte att jag kunde höra flera av dem försvinna ut genom den öppna ytterdörren. Jag blinkade och märkte att jag grät. Varför hade jag inte tänkt på att stänga dörren? För att jag aldrig gjorde det på morgnarna. Tyckte det var ett bra tillfälle att vädra ut i den gamla byggnaden- Kaoset nedanförade plötsligt lagt sig och jag hörde de hasande stegen igen på väg mot ytterdörren. Plötsligt kom jag ihåg den stora gaveluckan som vett ut mot gårdsplanen. Det var genom den vi fick in storbalarna med hö och halm. Nu skyndade jag mig bort till den och sköt försiktigt upp den på glänt. Det första grå gryningsljuset var på väg men fortfarande hade inte solen klättrat tillräckligt högt över horisonten för att nattmörkret helt skulle släppa sitt grepp. Nedanför mig lösgjorde sig en stor skugga från dörröppningen. Jag slutade för ett ögonblick att andas. Till och med på det här avståndet kunde jag tydligt känna stanken från varelsen. Den var större än mig. Större än min man också, men tydligt människolik när den började gå. Tätt in till ladans vägg där skuggorna var som djupast. Gången var vaggande, som hos någon som bär en tung säck över axeln. Ryggen föreföll krökt och huvudet djupt nersjunket mot bröstet. En gråbrun päls täckte hela ryggen och håret var längre och raggigare framåt huvudet. Två stora spetsiga öron som öronen på en häst stack upp ur trasslet. Jag kunde inte se ansiktet som var vänt bort från mig men jag såg tydligt att varelsen bar på något i sin vänstra hand eller tass eller klo. Det var en vit och en brun höna. Nackarna slängde fram och tillbaka så jag förstod att de var döda. Och jag kände igen dem- trots avståndet. Bianca och Bönan. En vacker dag- ska jag sluta ge hönorna namn. Det gör det så mycket värre- när höken eller räven tar någon av dem. Men det här var ingen hök- och inget annat som jag känner igen heller. Det var inget djur. Det enda djur som är stort nog är björn- och det finns inga björnar i Skåne. Åtminstone inga som går på två ben- och inga som bär döda höns i klovförsödda händer. Varelsen korsade gårdsplanen och jag såg att den linkade till ett par gånger som om den hade ont i benet. Men den vände aldrig ansiktet åt mitt håll utan lunkade skyndsamt bort mot skogen. Rakt mot den lilla stigen som ledde förbi bäcken och bort till klövna stenen. Jag satt kvar och såg efter den när den försvann in bland granarna. Långsamt gick solen upp och det blev ljust. Med ljuset kom det första tecknet på normalitet tillbaka. Tuppen gol någonstans borta vid vedboden. Han hade alltså lyckats klara sig undan. Jag andades ut lite och gick långsamt tillbaka till luckan där stegen tidigare stått- jag kikade ner och såg den ligga på golvet, knäckt på mitten och helt obrukbar. Det var omöjligt att ta sig ner där utan stege. Det slutade med att jag hoppade ner genom halmnedkastet till fårkätten. Det var åtminstone en ganska mjuk landning. Fåren bräkte upprört på mig men verkade redan lugnare vilket också lugnade mig. Jag öppnade dörren och gick in i ladan igen. Hönshuset var ett enda kaos av fjädrar, utvälta fodertråg och sönderrivet nät. Inte en enda höna var kvar där inne, men två stycken hade räddat sig upp på en av takbjälkarna i redskapshörnet. Där satt de och såg misstänksamt på mig. Jag fortsatte ut på gårdsplanen. I ljuset kändes det som hänt helt overkligt. Ändå var det bara en liten stund sedan. Märkena på dörren var kvar och jag röst till när jag såg dem. Det hade hänt och varelsen fanns kvar där ute i skogen. Jag fick plötsligt oerhört bråttom att ta mig in i huset och kände knappt av mitt onda knä när jag småsprang upp för trappan. Vantarna blev liggande även den här gången och jag låste dörren noga efter mig. När jag hängde av med jackan kom jag att tänka på den underligt vridna metallbiten. Jag tog den med mig in. Två minuter senare hade Google identifierat den åt mig. Det var ett trollkors. En gammal nordisk symbol för beskydd mot onda makter och i synnerhet mot troll. Jag är inte någon särskilt vidskeplig person, men jag kunde inte förneka det jag hade sett där ute. Sett, hört och känt lukten av. Och någon hade tagit hönsen. Det var obestridligt. När jag tog med mig trollkorset från stenen så måste jag samtidigt ha släppt löst den där varelsen. Det måste ha varit den som lagt mina vantar på trappan. Kanske spårat min doft hit med hjälp av dem. Och när jag kom ut för att öppna för djuren så hade den stått på lur och väntat någonstans i närheten. I mörkret. Håren reste sig i nacken på mig. Jag tänkte på min man som åkte till jobbet redan klockan fem på morgnarna när det var alldeles nattsvart ute. Hade trollet funnits där redan då? Jag bytte sökord till troll och fick massor med träffar- de flesta om det alltför vanliga internetfenomenet, men också en sida om nordisk folktro. Enligt den så var de fornordiska trollen känsliga för solljus. De fruktade också blixt och oska, och den fornordiska guden Thor ansågs vara trollens fiende. Jag vände blicken ut genom fönstret. Solen sken från en klar vinterhimmel för första gången på flera veckor. Jag reste mig motvilligt från stolen. Jag behövde lägga tillbaka trollkorset där jag hittade medan det var ljust och det skulle hinna skymma innan min man kom hem. Dessutom skulle han säkert tro att jag blivit vansinnig om jag försökte berätta vad jag varit med om. Han skulle förmodligen säga att det varit en räv och att jag blivit rädd och inbillat mig resten. Jag drog på mig jackan, stoppade trollkorset i fickan och gick ut på gårdsplanen. De överlevande hönsen hade börjat komma fram från sina gömslen. De gick och pickade i solskenet som om ingenting hade hänt och jag avundades de deras korta minne. Jag gick bort till vedskjulet och hämtade den smidiga lilla späntyxan som vi köpt bara helgen innan och tog den beslutsamt i handen. Om jag mötte någon fick de väl tro att jag var ute och tjuvhögen högen julgran två månader för sent. Så fort jag kommit in under granarna kom obehaget tillbaka. Trots solskenet rådde det halvmörker bland träden och jag ryckte till för minsta lilla ljud. Det kändes onaturligt tyst. Inga fåglar sjöng här inne i dunklet trots att jag hört både taljokse och blåmes på tomten. Mossan dämpade ljudet av mina steg och det kändes som om själva träden betraktade mig med vaksamma blickar. Jag såg flyttblocket på långt håll, men det var först på något tiotal meters håll som jag såg hönsfjädrarna som låg spridda i mossan omkring stenen. Pulsen dånade i mina öron som den dova bastonen från ett kusligt diskotek och jag kramade hårdare om skaftet på yxan. Stanken kom krypande emot mig och blev starkare ju närmare stenen jag kom. Någonting levde här. Det luktade som ett rävgryt, fast mer kväljande, skarpare, mycket värre. Men om det här var ett slags gryt, var fanns i så fall öppningen? Stenen låg lika stilla och tung som tidigare jag gick två varv runt den innan jag kände mig säker på att jag inte missat någon öppning någonstans. Stenkolossen visade inga tecken på några dolda fördjupningar. Jag drog djupt efter andan och plockade upp trollkorset ur fickan innan jag långsamt och på helspänn klev in mellan de båda stenhalvorna. Någonting var annorlunda jämfört med förra gången. Det syntes inte. Men känslan var fasaväckande stark. När jag var mitt emellan flyttblocken på samma plats där jag ramlat böjde jag mig långsamt ner. Med hjälp av yxan kraftsade jag en grop i jorden och sträckte mig framåt för att lägga tillbaka trollkorset ner i marken. När jag lutade mig ner tog jag stöd med ena handen mot stenen in till mig och en svindlande känsla drog genom kroppen. Hastigt drog jag åt med handen igen och stirrade på stenväggen. Om jag inte vetat bättre så skulle jag kunnat svära på att den flyttat sig. Glidit ljudlöst åt sidan för min tyngd. Jag skyndade mig att lägga ner trollkorset i jorden och raffsade hastigt tillbaka jord, mossa och torra löv över det igen. Så fort jag var färdig backade jag ut ur den trånga skrevan och fortsatte bort från platsen med många nervösa blickar över axeln och yxan fortfarande i ett krampaktigt grepp. Ingen varelse syntes till och förutom fjädrarna heller inget spår av mina hönor. Men i min handflata brände fortfarande den underliga känslan av hur stenblocket varit på väg att glida undan för min tryckning. Jag gick raka vägen hem och kastade vantarna som jag lämnat på trappen i soptunnan. Sen tvättade jag mig noggrant. Till min man sa jag att räven tagit två av hönorna. Han svor en lång ramsa och gick ut till ladan för att laga hönsens inhängnad samma kväll. Jag sprang runt benen på honom hela kvällen, orolig för att lämna honom ensam ute i mörkret och lika orolig för att själv behöva sitta ensam inne i huset. Men sedan den morgonen har jag inte sett till den där varelsen, inte sett några nya klomärken eller känt den hemska stanken. Djuren har fått vara i fred och jag har inte gått tillbaka till Klövna stenen heller. I kväll. Nu när jag äntligen bestämt mig för att skriva och berätta om det här så sitter jag och lyssnar till hur åskan går över åsen. Kanske är det ändå inte otänkbart att det är blixten som delat stenen i två delar. Ni har hört historien Klövna stenen skriven av lyssnaren Malin och uppläst av Eva Dotsi. Även fenomen i dagens samhälle kan som sagt föda spöktro och skräckberättande helt enkelt för att den vetenskapliga förklaringen inte är tillfredsställande nog för att upplevelserna är så skräckinjagande att de inte bara kan ha att göra med den mänskliga naturen åtminstone såvitt vi kan acceptera. Och vem vet, kanske finns det något mer bakom de där fenomenen. Det verkar åtminstone göra det i veckans andra och sista berättelse vi ska höra Sömnparalys, skriven av lyssnaren Nina och uppläst av Petra Werner. Jag hade inte hört av brorsan på drygt fyra månader när han plötsligt ringde och undrade om han kunde bo i Mats som mitt gästrum under en kortare period. Inget, det var länge sedan, hur har ni det? eller liknande, dravel utan bara rakt på sak. Hej, det är jag, Gunnar. Det har strublat till sig lite. Kan jag slagga ert gästrum ett par veckor? Jag svävade lite på svaret Mats hade nyligen haft det tufft på jobbet och känt sig rätt sliten ett tag Att ha min bror boende hos oss skulle inte falla i god jord Gunnar tog dock tillfället i akt genom att fylla ut min tystnad Gött, då säger vi det Jag kommer förbi med lite grejer på lördag Så var det bestämt Mats blev som jag misstänkt Måttligt råd över beskedet att få en inneboende i ett par veckor. Men innan vi hunnit diskutera saken närmare stod plötsligt Gunnar i hallen med sina tre resväskor vid fötterna. Detta var dock inte på lördagen, som han hade sagt, utan redan på onsdagen. Bara ett par dagar efter vårt samtal. Jag suckade för mig själv och såg också hur Mats ängsligt sneglade bort mot gästrummet som för tillfället var fyllt med allt tänkbar bråte han skyndades in för att röja undan det värsta- medan jag tog med mig Gunnar in i köket för att sätta på kaffe. När vi påbörjat andra påtåren- hasplan plötsligt ur sig hela historien- om hur han i söndags blivit utslängd av Sandra- den senaste i raden av flickvänner som passerat revy- i Gunnars liv under kort tid. I söndags morgon när Gunnar sov- hade Sandra gjort en djupdykning i hans mobil- –och hittat bevis för att det fanns ytterligare en kvinna med i bilden. Vilket resulterade i att han inte var önskvärd där längre. Den nya tjejen som Gunnar strulat med vid sidan om hette Sara. Och tanken var att Gunnar skulle flytta in hos henne om ett par veckor– –när Saras nuvarande sambo flyttat ut. Jag stönade för mig själv. Det var knappt att jag orkade lyssna till Gunnars kvinnohistorie längre. De slutade ju ändå alltid på samma sätt– under slutet av samtalet dök Mats upp i dörröppningen och förkunnade att han nu röjt undan det mesta av skräpet som vi förvarat där inne. Så nu var det bara för Gunnar att installera sig. Stackars Mats, jag såg hur trött han var. Men trots det bet han ihop och var vänlig och artig mot Gunnar. Vi tog tag i varsin resväska och drog in dem i gästrummet. Vårt gästrum vette mot norrsidan av huset- och det var alltid lite kyligt där inne eftersom fönstren inte var ordentligt tätade och därmed släppte in en del av vinddraget. Känslan av kyla förstärktes ytterligare av de ljusblå strukturtapeter med inslag av silverglitter som täckte väggarna. En gräslig kvarleva sen 80-någonting. Tapeten hade vi dock tänkt ta i tur med den dagen vi skulle få glädjen att göra om gästrummet till barnkammare. Då vi alla tre skulle upp och jobba dagen efter så avslutades kvällen lite abrupt med att vi gav Gunnar vår reservnyckel till huset och önskade honom god natt. Mats och jag drog oss sen tillbaka till övervåningen där Mats viskande delgav med sitt missnöje över min Casanova till bror, som alltid lyckades strubla till det för sig. Gunnar som jobbade som bildlärare på en högstadieskola i grannkommunen så fortfarande när Mats och jag begav oss iväg vid sextiden nästkommande dag När jag senare på eftermiddagen staplade in i tamburen med en matkasse i var näve var Gunnar redan hemma och i färd med att teckna i sitt skissblock Gästrummet hade återgått till det bombnedslag det varit innan Mats röt undan men nu var det Gunnars kläder toalettartiklar, böcker och skisser som belamlade rummet han var så upptagen med sin skiss att han först inte upptäckte mig. Där jag stod i hans dörröppning, fortfarande med ytterkläderna på och med kalla kinder. Han hoppade till lite när jag sa hej och slängde ifrån sig skissblocket på bordet bredvid sig. Jag såg att han hade skissat på ett porträtt föreställande en frånstötande kvinna som såg i det närmaste hade ut. Inte alls lik de snygga tjejer som Gunnar brukade strula med. Tjena! sa tittade upp. Jag noterade att han såg fruktansvärt trött ut. Grå och blek och med mörka ringer under ögonen. Jag tolkade det som ett resultat av hans triangeldrama. Jag försökte skoja till det lite och med en retsam glimt i ögonen och en nick åt skissblocket så frågade jag om det var den nya kvinnan i hans liv. Gunnars ögon gled tillbaka till skissen. Ja, det där var väl mest en känsla jag var tvungen att få ur mig bara, sa han släpigt. Jag skakade bara på huvudet åt honom. Hans konstnärliga sida hade jag aldrig förstått mig på och vidare. Gunnar följde efter mig in i köket och vi hjälptes åt att plocka in matvarorna. Gunnar erbjöd sig att laga maten och var snart i färd med att laga en härlig pasta carbonara. Medan köket fylldes av ljuvliga dofter hörde jag Mats komma in genom dörren. Han ropade hej och jag uppfattade hur han undslapp sin en kort suck när han passerade Gunnars bombnedslag till rum för att sen snabbt slinka upp på övervåningen. Tio minuter senare kom han ner igen, fört sin vardagskostym bestående av noppriga mysbyxor, slapp t-shirt och ett par stora ullsockor som hans gammelmormor Ester stickat åt honom. Tanten var närmare hundra år men fortfarande pigg i knoppen. Hon bodde på ett äldreboende, hyfsat nära Mats jobb, så han tittade in där åtminstone ett par dagar i veckan. Esther hade varit barnvakt åt Mats ofta de första åren av hans liv och även funnits där för honom under hans struliga tonårstid, så det fanns ett särskilt band dem emellan. När vi alla satt runt bordet och tuggade pasta frågade Mats Gunnar om han sovit gott. Ja, vars? sa Gunnar och drog lite på svaret. Men det är fasen så kallt ni har i gästrummet. Mats gav mig genast en menande blick. Oh, du har ju sagt typ tusen gånger att du ska fixa fönstren, suckade han. Till jul har jag lovat att ta hem gammel mormor också. Hon är ju så himla frusen av sig. Det kommer inte funka när det är svinkallt i gästrummet. Han hackade stridslystet med gaffeln i sin pasta för att ge eftertryck åt det han sagt. Jag fick lite skamset erkänna att jag precis glömt bort de där otäta fönstren och lovade att ordna detta snarast med hjälp av gummilist eller dylikt. Det aggressiva hackandet till pastan upphörde och Gunnar flinade lite dumt som för att ursäkta det han dragit igång. Man skulle inte kunna få låna ett extra teck inatt, frågade han lite urskuldande. Jag såg med långkallningar och långärmad t-shirt igår, men frös som fanken ändå. Mats flög upp på direkten, alltid snabb och var till lags. Jo, men det är väl klart, sa han. Jag sticker och hämtar ett direkt. Gunnar mumlade något om att sån panik var det väl inte. Han skulle ju inte lägga sig än på några timmar, men Mats var redan på väg upp för trappan. Gunnar passade på att fråga hur jag hade det på mitt jobb och jag drog informationen från senaste personalmötet där vi fått beskedet att vissa av oss skulle vara tvungna att börja jobba skift. Vi ordade lite om för- och nackdelarna med detta men Gunnar återgick strax till att prata om sin nattsömn igen. Det var ju inte bara kylan som störde mig, sa han dröjande, utan jag drömde som mysko också. –Det kanske blir så när man byter miljö hastigt, spekulerade han. –Typ mardrömmar då, eller? Frågade jag. Gunnar flinade till. –Ja, det var väl mer som erotiska drömmar först, om du förstår vad jag menar, tillade han och blinkade illmarigt mot mig. Sekunden efter antog hans kinder hastigt en rödaktig ton när han vände sig om och fick syn på att Mats hade kommit tillbaka och stod i köksturen och lyssnade. I famnen hade han Gunnars extra täcke. Låter ju nice, sa jag och flinade brett tillbaka. Tyvärr var de inte särskilt länge för sen gled de över in en sjöhelvetes mardröm, sa Gunnar och flinet i hans ansikte bytte snabbt ut mot ett mer allvarligt uttryck. Jag drömde att det var någon idiot som fällde mig framifrån med ett jädra slag och sen följde den dåren på mig och tryckte ner mig mot marken hoppade på mitt bröst och försökte strypa mig. Alltså det kanske inte låter så hemskt men det var skitläskigt och kändes helt verkligt. Och när jag vaknade kunde jag inte andas typ och det kändes som han avbröt sig och rörde runt en stund med gaffen i pastaresterna på sin tallrik medan blicken sökte till synes inåtvänd i minnet. Kändes som vad Frågade jag och försökte fånga hans blick. Det kändes som om jag fått någon slags panikångestattack eller något. Fick Gunnar ur sig till slut. Du vet som han ludde. Den smala killen i din klass på högstadiet brukade få. så där som han inte kan andas och, och tror att man ska dö typ. Jag kunde verkligen inte dra in luft. Och mina armar och ben var helt bortdomnade så jag kunde inte röra mig. Det var superläskigt. Sen sov jag inte ett skit mer under resten av natten. Gunnar tittade upp och mötte min blick för första gången på några minuter. Han släppte den igen och vände sig istället om mot Mats som fortfarande stod kvar med tecket i famnen. Äh, ni tycker väl att jag är knäpp. Skitsamma. Det var en mardröm bara. Det kändes i alla fall bättre efter att jag varit på jobbet och fått teckna av mig lite känslor och så. Gunnars röst tonade ut och han vände sig åter mot mig. Ja, det har väl varit lite väl mycket med alla brudar på sistone också. Jag menar, den här grejen med Sara, det var ju inte meningen att Sandra skulle få reda på något. För det var ju inte så seriöst egentligen och nu så vill Sara att vi ska flytta ihop. Jag vet inte om jag är så redo alltså. Jag mötte Mats blick över huvudet på Gunnar och såg hur han himlade med ögonen. Jag går in med täcket på ditt rum då, sa han till Gunnar. Hoppas det blir bättre med sömnen i natt. När Mats gott, bytte jag snabbt samtalsämne. Delvis för att jag hade dåligt samvete för att jag inte hade fixat fönstren för länge sedan. Men även för att jag hade lite svårt att tackla Gunnars konstnärliga och lite känsliga sida. Drömtydning, panikångest och ja, sånt var inget för mig. Jag minns med en olustkänsla den här ludden från högstadiet- som hade fått alla lärares uppmärksamhet med sina ständiga panikattacker. Istället ledde jag in samtalet på säkrare domäner, som mitt jobb, Gunnars jobb, saker Mats och jag hade fixat i huset, och så vidare. Snart var Gunnar igång han också. Han började berätta om en utställning han skulle ha i vår, tillsammans med en kompis från studietiden. Han gäspade lite då och då, men verkade ändå hyfsat alert. Efter en stund kom Mats tillbaka och satte på kaffet och sen satt vi ytterligare någon timme och pratade alla tre. Vi kom in på den vanliga diskussionen om hur våra föräldrar hade kunnat komma på idén att döpa två barn i början på 90-talet till Gunnel och Gunnar. Så sjukt. Vi flinade mot varann i samförstånd. När klockan var halv tio jäspade Gunnar stort och sa att han nog skulle försöka få lite sömn trots allt. Hade ju inte blivit mycket av den varan föregående natt. En halvtimme senare när jag hade duschat kollade jag in i hans rum. Han satt i sängen med dubbla tecken uppdragna kring kroppen. Jag såg hur han gjorde larviga pussminer mot sin mobil. Troligen snapchatade han med den här nya bruden Sara. Där jag stod barfota på tröskeln kunde jag känna hur det drog lite kallt längs golvlisten i rummet. Två timmar senare vaknar jag av att Mats sätter sig käpprätt upp i sängen bredvid mig och sen hör jag det också. Ett dödsvrål. Någon skriker för sitt liv. Ett brustet egendomligt vrål som om någon försöker skrika med trasiga stämband nån på nedvåningen, men fan är jag på nedvåningen? Min nyvakna hjärna maler först på tomgång för att sen klarna att just i helvete Gunnar. Jag vräker mig upp ur sängen men motoriken är inte riktigt med och jag halkar på en av Mats sockor och slår in i dörrkarmen. Jag känner en intensiv smärta i axeln men skiter i det och tar mig upp lika fort igen och kastar mig ner för trappan. Mats är mig hack i häl jag får upp dörren till gästrummet och ser först ingenting i dunklet slås bara av kylan och den där stanken. En frän och dörr av otvättad hud och gammal svett. Mats slår efter lysknappen bakom mig och strax badar rummet i ljus. I sängen sitter Gunnar upptryckt mot huvudgaven. Hans ansikte är en stelnad mask av skräck. Skriket har ebbat ut men munnen är fortfarande öppen. Ögonen är alldeles blodsprängda och han ser blåfläck ut runt ögonen och på halsen. Täckorna ligger en hög på golvet. På överkroppen har han en långärmad t-shirt men hans underkropp är naken. Jag knubben med ögonen och hoppas att hela synen ska försvinna och att det bara är en dröm att jag ska vakna upp i sängen bredvid Mats. Men istället hör jag Mats hysteriska röst. Jag går och ringer 112. Ta hand om din bror du. Se till att hålla honom varm. Det är ju svinkallt här inne. Mats försvinner ut och några sekunder står jag som fast frusen kvar innanför dörren. Strax får jag dock min kropp att lyda och tar mig bort till Gunnar i sängen. Jag lyfter upp täckna från golvet och sveper dem om honom. Sen sätter jag mig bredvid honom och håller lite tafatt om hans axlar. Jag känner hur han börjar skaka allt kraftigare. Han drar efter andan flera gånger, snabbt och ytligt först, sen allt djupare. Han försöker säga något men hans röst i brösten och nästan bara en viskning. Vad säger du? Jag sätter mitt öra nära hans mun. Hans andedräkt känns kall mot min hud. Plötsligt kommer orden ur honom. Stötvis. Jag får inte luft. Kan inte andas. Vad händer? Vilka är det som skadar mig? Jag har så ont i bröstet. Så ont, så ont. Vad håller ni på jag stryker honom med armen Lugn nu Gunnar Försök att andas lugnt Jag tar hans hand och fortsätter Jag har inte heller någon aning om Vad som händer Gunnar Vi vaknade av att du skrek Mats ringer efter ambulans Allt blir bra snart Mats sjunker ner på andra sidan Gunnar i sängen Han tar hans andra hand i sin Stora tårar rullar ner för Gunnars kinder nu så sitter vi sedan stilla alla tre tills ambulansmännen anländer. Det är så himla skönt när ambulanspersonalen tar över. Lugna röster som ställer frågor. Vana händer som tar puls, blodtryck och försiktigt undersöker. Både Mats och jag drar dock efter andan när ambulansmännen drar upp Gunnars tröja och blottar hans sargade bröstkorg. På bröstet finns stora blåmärken och svullnader som chockerar oss ytterligare. En av ambulansmännen vänder sig mot mig samtidigt som hans kollega trä på Gunnar en sygasmask. Vi måste ta med din bror in till sjukhuset för vidare undersökning och observation. Det kan vara så att han har fått en fraktur på bröstbenet. Vi får se vad röntgenbilderna visar. Dessutom måste vi utesluta att han inte har fått några men efter syrebristen. Har ni ringt polisen än? Syrebrist? Polisen? Stammar jag oförstående. Ja, fortsätter ambulansmannen något irriterad nu. Det är väl ganska uppenbart att det är någon form av brott som har begåtts här. Din bror visar ju tydliga tecken på en påbörjad strypning- och av utseendet på bröstkorgen att döma. Han avslutar inte meningen, men jag hör Mats flämta till bredvid mig. Altandören i köket, utbrister han. Jag tror jag glömde låsaren, efter att jag öppnade och chasade iväg grannens katt igår. Kanske någon kommit in den vägen. Han rusar iväg på bara fötter för att kolla, och återkommer samtidigt som ambulansmännen är i färd med att röva Gunnar till en bård. Det ser groteskt och konstigt ut med hans bara underkropp när hon spänner fast rämmarna. Lättad att se hur de sen skyller honom med en filt. Jag går fram till Gunnar och klappar lite tafatt på sidan av filten. Vi kommer strax efter dig till sjukhuset, Gunnar, säger jag. Vi måste bara ringa polisen och klä på oss först. Gunnar nickar bara till svar. Hans ögonvitor är fyllda av röda punkter och han ser fortfarande vätskrämd ut. Vi hör ambulansen backa ut från garageuppfarten. När den kör ut på den större gatan drar sirenen igång. Köksdörren var olåst, säger Mats. Kanske har någon tagit sig in den vägen. Men varför? Varför ger sig på någon som ligger och sover? Vi står vid sängens fotända och pratar. Något ligger ihoprullat mellan Mats fot och ena sängbenet. Jag böjer mig ner och lyfter upp det. Det är Gunnars underställsbyxor och kalsonger. Jag vrider långsamt på dem. Båda verkar sönderrivna på mitten. Nästan slitna mitt i tu. Så jävla sjukt, säger jag. Mats slår till mig på armen så jag tappar byxorna. Rör inget! säger han skarpt Polisen har inte varit här än De kan ju tro att det är vi som har gjort Gunnar något Det blev ingen mer sömn den natten när vi ringt polisen samt Gunnars och mina föräldrar och åkte vi så fort vi kunde till sjukhuset för att vara med Gunnar När vi kom hem några timmar senare stod polisen och väntade på oss utanför huset Två konstaplar uppehöll sig länge och väl i gästrummet och runt altandören för att säkra eventuella spår. Och sen fick först Mats och sen jag sitta tillsammans med den ena polismannen och svara på frågor. Till en början ställdes frågorna vänligt. Hade vi hört något misstänkt ljud under natten? Vad hade gjort att vi hade gått ner till nedervåningen? Vad hade vi sett när vi klev in i Gunnars rum? Senare under förhöret ställdes frågorna med en betydligt skarpare ton. Vad hade hänt tidigare under kvällen? Hade vi bråkat? Hade det förekommit alkohol? Hur var min och Gunnars relation? Hur var Mats relation till Gunnar? Till slut var vi båda så trötta att vi knappt kunde hålla ögonen öppna längre. De vägge polismännen plockade slutligen ihop sina saker efter att Mats och jag hade försäkrat dem om att vi skulle komma ner till polisstationen följande dag för att bli topsade. Det sista jag la märke till innan de gick ut genom dörren var en genomskinlig plastpåse med Gunnars trasiga byxor som dinglade i den ena konstapens hand. När polisbilen rullade iväg var det redan morgon. Och vi ringde till våra respektive jobb, sjukskrev oss för att sedan stupa i säng efter att Noga har kontrollerat att alla dörrar var låsta. Tre dagar senare ringde Gunnar från sjukhuset och bad att få bli hämtad. Jag hade precis kommit hem från jobbet men beslutade mig för att åka till sjukhuset direkt. Jag gick in i Gunnars rum och raffsade ihop lite av hans kläder samtidigt som jag intensivt försökte att hålla tankarna borta från de söndertrasade plagg vi funnit bredvid sängen. På vägen ringde jag Mats men han hade lovat att hälsa på sin gammelmormor på äldreboendet så vi bestämde att vi skulle ses hemma sen. Det var en blek och medtagen Gunnar som försiktigt mötte min blick. Han såg dock betydligt piggare ut den här dagen än han gjort de andra gångerna vi besökte honom. Jag räckte honom påsen med hans kläder och han gick in på vårdsalens toalett för att byta om från de mjukeskläder han hade fått låna av sjukhuset. När vi var på väg hem i bilen sneglade jag försiktigt på honom där han satt bredvid mig. Märkena på halsen hade antagit en mer brunaktig ton- och hans händer kramade krampaktigt om mobilen. När vi hade åkt en liten stund sken mobilen upp samtidigt som de välbekanta tonerna av Sweet Home Alabama drog igång. Jag såg att namnet Sara lyste på displayen. Introt till Sweet Home Alabama Fortsatt att mala på. Ska du inte svara? Frågade jag. Gunnar suckade tungt och avfärdade samtalet. orkar inte. –svarade han hest. När vi kommit hem lagade jag lite mat åt oss. Men Gunnar hade ingen aptit. Han verkade ha svårt att både svälja och tala. Han återkom dock, gång på gång, till att han inte förstod att allt var så obegripligt. Han frågade om vi hade hört något från polisen. Jag mumlade lite undvikande. Det var så pinsamt att Mats och jag var ett av polisens spår– att vi skulle kunna vara potentiella gärningsmän. Jag ville inte att Gunnar skulle veta det. Gunnar hade själv fått besök av en polis på sjukhuset men han hade ju inte kunnat tillföra något till utredningen då han inget mindes av själva övergreppet och misshandeln. Så kom Mats hem med frostbitna kinder och årets första snöflingor i håret. Jag noterade att han hade på sig en ny stickad tröja i dova färger säkert en present från gammelmormor han slog sig ner vid bordet och förhörde sig om Gunnars mående. Han svarade bara enstavigt, även om han försökte le lite ansträngt när han svarade. Efter en timme ursäktade han sig med att han hade bröstsmärtor och sa att han behövde vila. Min spänstig bror såg ut som en gammal gubbe när han hasade sig iväg mot gästrummet. Det skar i hjärtat på mig. Det kändes på något sätt som om det var vårt fel eftersom det hade hänt i vårt hus. Jag antog att Mats kände likadant. Jag noterade att han kände på köksdörrens handtag flera gånger när han passerade och kontrollerade att den verkligen var låst. När jag några timmar senare gick ner för att ta mig lite kvällste stod Gunnar plötsligt i dörren till köket. Han frågade om jag kunde hjälpa honom följande dag med att ringa hans arbetsgivare. Han hade blivit sjukskriven några veckor framåt och med tanke på hans stämband skulle nog inte bli lätt att undervisa på ett tag. Jag lovade naturligtvis att ordna detta åt honom. Gunnar stod kvar i dörröppningen och jag förstod att han hade något mer på hjärtat. Hur mår du? Frågade jag för att hjälpa honom på traven. Så där, sa Gunnar häst och grimaserade. Och har så jäder ont i huvudet och i bröstet. Hans hand får upp och strök över den missfärgade halsen och jag röst till. Jag tänkte be dig om en annan grej. Gunnar flackade med blicken. «Shoot», sa jag. Jag tänkte om du kanske kunde typ sova in hos mig i natt. Det skulle liksom kännas lite säkrare. Ja, inte för att jag tror att något skulle hända igen, men du vet... Bara för säkerhets skull. Och då är vi i alla fall två ifall de kommer. Gunnar försökte le men hans ögon utstrålade panik. Självfallet, sa jag. Jag hämtar en madrass på en gång. Eller förresten, jag tar tv-fotöljen. Den går ju att luta helt bakåt. Gunnar såg lättad ut. Och en halvtimme senare hade jag konkat in-fotöljen i Gunnars rum- och fällt ner den till Max- min fotpall skulle jag kunna ligga riktigt bra. Jag hämtade också en frottéhandduk som jag rullade till en korv och försökte täta med längs nedre fönsterspringen. Det blev inte riktigt tätt ändå, men draget minskade betydligt. Jag chillade upp till Mats och förklarade läget. Han kramade mig natt och höll med om att det var en bra idé med tanke på vad Gunna gått igenom. Jag tog med mig mitt täcke. Och min kudde, och snart låg jag och lyssnade på Gunnars oroliga andhämtning. Framåt elva tiden hörde jag ändå hur han långsamt tyckte slappna av och verkade somna. När jag en halvtimme senare var jag övertygad om att han sov, kunde jag själv ge efter för tröttheten och somnade bums. Jag vaknade av att jag frös något jävulskt. Det drog fruktansvärt från fönstret. Och jag sträckte ut handen och famlade efter handduken i dunklet. Jag kunde dock inte känna den på fönsterbrädan. Och när jag famlade vidare i mörkret hittade jag den till slut på golvet. Hade jag vevat ner den i sömnen. Det var något annat som var fel också. Jag sniffade i luften och dörren var tillbaka. Stanken av otvättad hud och ingrodd svett. Jag riktade ögonen mot Gunnars säng. Det såg ut som om han halvsatt upp i dunklet. Kroppen var lutad mot huvudgaven. Andhämtningen var fortfarande långsam. Som om han sov men ögonen tycktes vidöppna. En rörelse i ögonbron fick mig att vida huvudet lite åt vänster och det jag fick se gjorde att mitt hjärta nästan stannade. Det satt någon på fotgaven till Gunnars säng. Ställningen som gestalten antagit fick mig först att tänka på någon slags apa då den satt uppflugen i en krum position, med fötterna till synes krökta runt fotgaven. Medan jag kisande försökte urskilja fler detaljer sprack molnen upp utanför fönstret och en strim månljus silade sig förbi min därande kropp och vidare in i rummet för att blottlägga varelsen jag hade framför mig. Det var en kvinna kunde jag se nu med det långa mörka håret hängande i tovia testar längs med ena sidan av kroppen. Från där jag satt i fotöljen såg jag henne snett bakifrån och hennes kropp var delvis täckt av någon slags särk i ett vävt grovt tyg. Särken var dock söndertrasad och hela hennes knotiga rygg var blottad. Huden på ryggen var vad jag kunde urskilja i det svaga ljuset mörk av smuts och gamla avlagringar. De magra armarna höll hon utsträckta och händerna omslöt knopparna på sänggavens benstolpar. Den hand jag kunde skönja från min plats var ådrig med långa, vanvårdade naglar. Jag kunde inte se hennes ansikte, men av huvudets position förstod jag ändå att hela hennes uppmärksamhet var riktad mot min bror där han låg i sängen. Stanken som kom från kvinnan var kvävande tung. Jag försökte hålla andan för att inte kväljas. Jag vet inte hur länge jag satt så och höll andan. Blodet pulserade hårt i mina tinningar och ut i min kropp. Kroppen var förberedd på flykt eller strid, men trots att jag var fylld med en sån outgrundlig skräck var jag ändå oförmögen att röra mig. Till slut måste jag ändå ha undsluppit mig något slags ljud, för långsamt vred den krumma gestalten sitt toviga huvud i riktning mot mig, där jag satt som paralyserad i fåtöljen. Våra blickar möttes någon bråkdel sekund, innan hon med ett ilsket vrål kastade sig över min bror, där han låg, helt försvarslös. Skriket som uppfyllde rummet var öronbedövande och tycktes aldrig ta slut. Först trodde jag det var varelsen eller Gunnar som skrek men till slut blev jag varse att det var jag själv. Jag skrek som jag aldrig gjort förut och så att jag trodde mina lungor skulle sprängas. Plötsligt slog dörren upp och jag såg Mats stå där i det varma ljuset från hallen det blonda hårets lockar stod som en gloria runt hans huvud och den vita nattskjortan lyste i mina ögon som en ängel. Som en uppenbar stod han där mitt i allt det sjuka som jag inte förstod och jag hörde hans röst hög och klar. Mara, mara, minne, du får dig bli här inne förrän du räknat fåglar i skog, fiskar i flod, alla eketrän och Guds ord. Nu var det varelsen som skrek igen, som ett skadat djur skrek den samtidigt som den reste sig i sin fulla längd i sängen. Det var så sjukt alltihop, men det jag tyckte mig se var att gestalten först blev otydlig i konturerna för att sedan sakta upplösas och försvinna. Skriket tonade också ut och blev allt svagare men hördes dämpat en lång stund efter att vi inte kunde se varelsen längre. Jag försökte desperat lokalisera ljudet för att veta vad den blivit av samtidigt som jag kände något isande kallt som snuddade vid min bara underarm. Den hastiga kylan i kombination med min sinnesstämning fick håren på armen att resa sig rakt upp. Jag uppfattade det sista av skriet som tonade ut snett bakom mitt högeröra, följt av ett sugande ljud i fönsterspringan. Vi hörde fönsterglaset som skallrade lätt. Sen blev allt knäpptyst. Mats och mina blickar möttes över rummet och hans klara ögon fick mig att tina upp och jag kunde röra mig igen. Jag rusade fram till honom och kramade honom hårt. Jag grät så att tårarna sprutade och snorade i hans ljusa hår. Han strök mig lugnande över ryggen. Så, så, hon är borta nu, sa han mjukt. Vi vände oss båda samtidigt om mot sängen. Gunnars ögon var slutna nu. Hans anhämtning var lugn och långsam verkade som om han sov. Vi gick fram till sängen och granskade hans ansikt och hals noga. Inga nya skador var vad vi kunde se. Försiktigt drog vi upp byxor och täcke. På vägen ut passerade jag bordet med Gunnars skisser. Överst låg kvinnoporträttet jag kommenterat häromdagen. När mina ögon mötte porträttets ögon kände jag omedelbart igen henne. Min rysning slängde jag skissen i papperskorgen. Hur visste du? viskade jag till Mats. Hur visste du vad hon var? Gammel mormor, viskade han tillbaka. Jag berättade för honom om Gunnar vid mitt besök hos henne här om dagen. Och då berättade hon om en familj i Ångermanland där hon växte upp. Vars son hade besök av Maran på nätterna. Hans mor räddade livet på honom i sista minuten med hjälp av ramsan. Jag vill ju inte tro på historien först förstås. Men jag skrev ändå ner ramsan i mobilen, ut i fallat. Jag tittade på Mats med kärlek i blicken. Min modiga, kloka Mats. Tillsammans smög vi ut i rummet, försiktigt för att inte väcka Gunnar. Ni hörde sömnparalys skriven av lyssnare Nina och uppläst av Petra Werner. En berättelse om när en av vardagens ruggigaste upplevelser visar sig dölja en mycket gammal demon. Och därmed är Creepypodden över för den här veckan. Men folktron lever kvar och dess historier föds dagligen. Så vi lär höra av den igen innan den här poddens sista avsnitt har gått. Ni har lyssnat på Creepypodden med mig, Jack Werner.